Зрештою, вимовив він. Якийсь рух у деревах позаду Ронана змусив Гегріда знову підняти арбалет. Але тут був ще один кентавр із чорним волоссям і вороним тілом, який видавався дикішим, ніж Ронан. «Привіт, Бейне!» – озвався Гегрід. Все файно?» «Добрий вечір, Гегріде. Сподіваюся, у тебе все гаразд?» «Можливо. Слухай, я вже запитував Ронана. Може, ти видів щось дивне останнім часом? Бо тут трохи поранило єдинорога. Може, ти щось такого чув?» Бейн підійшов до Ронана. Глянув на небо. «Марс нині яскравий». Тихо промовив він Та це ми вже чули Роздратувався Гегріт. Ну, якщо хто із вас Щось помітить Дайте мені знати Файно? То ми пішли Гаррі і Герміона рушили за ним Позираючи через плече Наронана і Бейна Доки галявина не зникла за деревами Ніколи з тих кентаврів Не витягнеш відвертої відповіді сердито буркнув Гегрід. Їм тільки, аби на зорі дивитися. Все, що ближче від місяця, їх уже не цікавить. «А тут багато їх?» – запитала Герміона. «Та є досить. Ходять переважно табуном, але часто з'являються тоді, коли хочеш перекинутися словом. Вони загадкові, ті кентаври. Багато знають, але мало що кажуть. А думаєш, перед тим, як їх зустріти, ми також чули кентавра? Поцікавився Гаррі. Хіба то копита тупотіли? потіли? Ні. Я си гадаю, що то було те, що вбиває єдинорогів. Ніколи ще такого тут не чув. Вони продиралися крізь густі чорні дерева. Гаррі нервово озирався, бо мав неприємне відчуття, ніби хтось за ними стежить. Тож був дуже радий, що поруч Гегрід зі своїм арбалетом. Стежина завертала вбік. І тут Герміона схопила Гегріда за руку. Гегріде, диви. Червоні іскри. Там щось сталося. Чекайте мене тут, крикнув Гегрід. «Стійте на стежці, а я се поверну за вами!» Вони чули, як він біг, ламаючи гілки, і перелякано поглядали одне на одного, поки все стихло, окрім шелесту листя. «Як ти думаєш, їх хтось поранив, чи що?» прошепотіла Герміона. «Ай, мені байдуже, що з Мелфоєм! Але коли щось трапилося з Невілом...» Ми самі, якщо чесно, винні, що він взагалі тут опинився. Час минав дуже повільно. Їхній слух загострився, як ніколи. А Гаррі здавалося, ніби він чує кожен подов вітру, кожен тріск найменшої гілочки. Що там сталося? Де вони всі? Нарешті, Голосний хрускіт сповістив про повернення Гегріда. Разом з ним прийшли Мелфої, Невіл та Іклань. Гегрід був розгніваний. Мелфой, нібито підкрався ззаду до Невіла і жартома схопив його за плечі. Невіл перелякався і вистрелив іскрами. «Будемо щасливі!» коли зловимо щось після того галасу, який ви щенили. Ну, файно. Тепер міняємося. Невіле, ти лишаєшся зі мною і Герміоною, а ти, Гаррі, підеш з екланем і тим бовдуром. Я себе вибачаю. пошибки додав Гегріт на вухо Гаррі. Але йому буде тяжче налякати тебе, а нам треба довершити нашу справу. Отож Гаррі пішов разом з Мелфоєм та Ікланем.